descridos ointes, benvidos Comezamos unha Tempada 2021-2022 Aqui no 104.6 da FM Oxe, 2 de Octubro, do, do 2021 Tempada 2021-2022 Sempre en Galicia para todos vostedes dúas oriñas de radio en galego Benvidos, moitas gracias por estardes aí Temos nos controles técnicos O noso técnico De sempre Quico del Inchón, muy buenas tardes, bienvenido. y a meu carón como sempre, também.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 Eh, eh, está, está en, eh, bueno, está na carteira, non, está na, na non sei, eh, bueno eh, vi a estería nos medios nacionales eh, me parece que dar un pouco salto nacional con sí.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 tamén tendes persoas que nos conhecemos de por aí un sí, poeta que si sí. ar, Armando polo, polo, polo, en sí. varias ocasións o ten incomodado para falar sí. é unha persoa independente, unha persoa que de vez en cando pa, me parece que colabora tamén coas radios de por aí. Si. Sí, Ti Óscar Souto. Óscar Souto. Sí. Souto, sí. sí, Souto. un programa de radio aquí no en Radio Runcudo no sei un momento agora, a verdad é que lle perdi a pista aí tempo sí. que non non sei muito del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 nosotros temos por o norte a Irlanda com ar polo medio <ríe> entón cando, sí, elles, sí. Falas, cando <ríe> elles falas do mar, dixen eles, dixen ai mamaiña querida, eh, cando coñen os percebes e tal, eh, depois claro aquela cantiga que cantaban a Quiro e despois dinco o peixe vai caro <ríe> sí, o bueno, xa sabedes que aquí en Cormia é terra de, de percebes te labras sí. todos os anos a, a, a festa do percebo do roncudo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 Pois, Óscar, eh, non te incomodamos máis agradecemos-te moitísimo no, no, a túa Non me nada, venga a radio un o problema é que non <risas> si podemos pasarnos aquí a túas horas de programa. <risas> <no, Nada>. ¿no? <risas> agradecemos-te moitísimo a túa amable participación eh, bueno, xa decim, deixamos constancia aquí precisamente na nosa página do, do Facebook que, que, que xa, a tua colaboración para nosotros vai ser moi ben recibida e xa che digo, acaban de decirnos dúas persoas que que mm,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 seguinte comunicación é eh, cunha persoa que sabe moito desta peza de música que acabamos, que estamos escoitando, Coño. a muiñeira de Xisto da Chaparra. Eh, precisamente pertence ao grupo Aila e ademais vamos a falar con el porque um, próximamente tenémolo aquí, aquí, eh, eh, eh, aquí en Barcelona. Aquí sí, sí. eh, en Barcelona, quizás entre adicionarios, non. Aí vamos a, vamos a la. Lá ah, chamase Xianpamping. Moi boas tardes, Xian moi boas tardes, qué tal a todos? moi boas tardes, moi boas aquí che falou tamén Armando Fernández do meu compañero nestas líderes de comunicación radiofónica per mero lugar felicitarte porque precisamente hoxe a mañán tiveste un concerto aí en Galicia perto perto de onde está o Pasa agora mesmo, non? si, si, está moi partiño da zona de Compostela, na comarca de Ordes e un concello que chama Trodolla Sí, Bueno, pues eh, eso, felicitaciones y felicidades. Bueno, queríamos hablar contigo por precisamente por el grupo, por, porque nos hablaras de ese grupo que te ahora lideras, que se llama AILA. Eh, sí. Es de reciente fundación, ¿no? Sí, eh, AILA nació un poquito antes de la pandemia, ¿no? Por, por situarnos hacia finales de 2019, eh, votamos a, a, a andar. E xa acaba a sorte de, de que fixemos un concerto internacional en Glasgow por xaneiro, fe, a principios de febreiro, y xa en marzo xa se cancelou todo, xa tuvimos que parar y todo. Entón, con todos os problemas que tivemos todos os artistas todo este tempo, ¿no? que agora estamos esperando a que se se retoame todo. Bueno, pois pues, eh, de ese grupo com, eh, can, Canto sodos, como sodes como, como, eh, Porque va de saber Precisamente, teño entendido que va de saber A participar no Tradicionarius De Gracia o, o sábado Día 8 de este mes ásoito sí, da tarde. Levaremos licor café Po si que se quere a, a brindar con nós. Pois, Ala é un grupo a que é unha sorte de grupo, porque como se comentaba antes un puño fora de este de antena, eh, a dous membros deles a Ánla, tanto Ángela e nosa cantante que de Riánxiu é Rianxeira e a Velo, O trompeta,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 Do, do da pandemia, ¿no? Uh -huh. Eh, está por un lado, a ver la trompeta, o, o friscorno que lle dá unha sonoridade moi singular ao grupo, uh -huh. tamén Ángela cantando eh e eh, nas percusións, e despois Manuel, Manuel Pardo que é o gaiteiro, tamén percussionista e tamén cantador. Eh, despois eu que toco o bombo e o acordeón. Eh, fagos arranxos e, e tamén son o que pois pues, o ratón de biblioteca que me paso tempo buscando los sonoros, las recolhidas, todo ese material sobre el que trabajamos y eh, nos, eh, nos inspiramos. Uh -huh. Muy bien. Uh, pues agradecer, Che, que, que nos estés informando de ese grupo Aislá. Okay. ¿De, ¿De dónde ven? ¿O ¿Cómo tomaste ese, ese nombre? No, es... De, de Aislá. Sí. Parte que ven no, de enviar. Voy... Eh, no Digamos que Aislá, perdón, perdón por interrumpir. No, Aislá no, no, no. es, es un... Digamos, o final, é unha síntesis, unha reducción á esencia do retrouso galego Non, por excelencia, non só ah. o retrouso galego Sino dos retrousos, por decirlo de unha, ibéricos tamén ah. non, non só temos noso ese retrouso sí, sí, sí, eh, sí. Entón, mm, quixemos condensar nunha palabra Pois é, unha esencia que destilase ah. a, a nosa forma de cantar A nosa forma de, ah. de expresarnos E que mellor que ese esa cousa que nos identifica a além dos nosos fronteiras, que nos reproduzo, que máis sempre um reproduzo super alegre, super potente, sabe, temos un ten unha sonoridade super reconhecible, eh, sí. a paisada de Galicia, ¿no? Sí, sí, sí, Entonces, sí. Nós, o que hicimos pues eso, poner un nome que que fose, bueno, fácil. A verdade que buscar un nome é cousa máis complicada que creo que teño os grupos, o eh? sí. porque <risas> nunca chegas a cor ahí está. En este caso pues lonos traballo, buscalo, pero eu creo que ahora xa como xa vai collendo forma, no? Porque sí, sí, a parte da esencia do nome que lle buscáramos nos, xa vai collendo como un pouco de peso. Aí la gusta meus vairo. Si, sí, sí, Porque iso sí. de Aíral que tamén pende sendo unha fórmula abreviada do de, de mira, música popular. Ilando sí. mus de, falando en castelán. Vai sí. o meu castelán fiando. <risas> <risas> Ilando música, non? E Que en galego diríamos fiando, fiando música, no, fiando, fiando, de fiar, de fiar. Exactamente. Sí, sí. Pois pues moi ben, agradecerche moitísimo que, que, que nos fales deste de cousa. Bueno, sí. contanos que que vivides a facer eh, o, o día oito precisamente aquí en, en o, o no tradicionalios, pois no, no, no sí. pues nada, eh, vimos a vamos a vamos, vamos. Vimos a Barcelona ao tradicionalios a A verdad que que que sorte tedes este, este este outubro que está pasando xente increíble por tradicións, vai media Galicia, está Isa sí. Berdías, vai Ces, vimos nós. A verdade que te ten unha programación este este mes que é para de, de bandeira. E rematará eh. rematará Xabier Díaz. Sí, sí, sí, sí, eh. estará Xabier Díaz tamén por aí. Eh, sí, Entonces, sí. nós o que levamos pois eso, son unhas músicas de inspiradas na na los cantos de transmisión oral colectivos eh, que se facían que se, que se facían en Galicia e que están digamos recollidos en arquivos sonoros tan tan tan potentes como é o arquivo do Museo do Povo Galeo que chamamos apoio arquivo patrimonio oral da identidade no. ou ben o no no, no arquivo sonoro de Gustaf Genin segundares que estivo que estivo aquí nos anos 60 e que son as grabacións que saído un fai relativamente pouco aproximadamente fai de anos El eh, estuvo aquí facendo unha especie de traballo etnográfico digamos que tiña que ver con crenzas mágicas e con rituais, uh -huh. e aparte grabou moitísima música e moitísimos contos moitísima narrativa entón esos arquivos nós tamén inspirámonos neses porque hai grabacións auténticamente que son xoias, xoias, uh -huh. oxas que tan tan diversas como pode ser o toque de cornas de Ourense, porque antes eh, entre cando, cando se celebraban os centroidos de aldea en aldea iban tocando as cornas en vez de haber gaiteiros había cornas de, de cabra pequeninos mm. e iban de aldea en aldea pues, Gustaf Henningsen grabou esas cousas que hoxe non existen grabacións deso. eso eh, faíres anos as grabacións de Gustaf Henningsen cando saliron a luz eh, pues estas grabacións eh, alumearon cousas que xa non existen nin, nin hai xa recordos delas Sí. Entonces, eh, pues de grabacións tamén fixemos un tema que despois se si queredes coitalo, o que queres por aí que é a xitana, mm. é unha ah, das sí. grabacións. o sea, baile e música galega pois pues, a a tiple, como, como é indivisible, o baile e a música para a festa en Galicia é indivisible, quero decir, nós fixiamos un grupo para que a xente puidese bailar. Mm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 pois a, a verdade é que bueno xa como escoitamos cando escoitamos precisamente a Muñeira de Xisto, unha cosetera. Depoís para despedir xa que nos momentaches precisamente a, a Xitana, lógicamente unha peza que que vai a, a, a, a vamos a aproveitar para despedirte, pero Ainda antes de despedirte Temos uh -huh. que decir que, O por lo menos tens que decirnos Como traeredes o, o SCD Que asinarides si E o mercan a xente aquí, no Hombre, claro que vamos levar eh, Por favor, non nos facades trelo de volta A ver se si <risas> nos facades algún a, Aceptamos intercambio Pois, eh, pois unha butifarra Ou un Merca. mercalo Que é o importante Mira, aquí en Cataluña Hai un licor que lle chaman Eh C crap sí. Que es parecido pues eh, quizá es un puguiño más fuerte con licor café un corn y oro pero ah. también también vale bueno, pues habrá que probarlo sí sí sí, hay que probarlo bueno, pues cómo se titula ese O, o, o disco o disco e homónimo, o disco é homónimo, macha, verdad? Sí, Chamase sí. título aíla concretamente. É homónimo. Dixemos, sí, sí. bueno, o primeiro tense que titular como como nós, no. no. eh. O sea, digamos que algo que nos presente un sociedade e con noso nome. Eh. Exactamente. A, a verdade é que é importantísimo que, que, que toda a xente saiba que que estades aquí, que vindes e que además participades por berdecheo coa música tradicional galega e seguro que algunha algunha colaboración con xente daqui taméntredes, porque aquí hai moita participación. Si sí. e... Intentaremos que intentaremos levar eh algunha participación. xa falei con algún algunha bailadora mm. a ver se si se animan a, a subir con nós, pero claro, é que non sabemos ben como vai o tema da restricións e esas cousas. Sí, sí, bueno, sí. eu, eu, eu intentei. A ver, a ver se si sae algo. Si gaya, algo eso, o o gaya, que yo pode O gallo que si, xa verás que terá tedes moi boa eh. eh, ademais moi bon éxito. Eh. Ademais, eh, además... moi boa recepción. <risas>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 Quería decirte una cosa, aquí hay varias asociaciones galegas, Ay. una de las EA que nos uh, patrocina a nos, que precisamente Rosalía de Castro de Corneña, y tiene un grupo de baile de, de, de gaita también, si si, si caso si acaso puedes ponerte en contacto con algunos de ellos, vale. que seguro que eh, pues por colaborar contigo sí. que, eh, con Bosco, seguro que además disfrutarán y al mismo tiempo pues, eh, pues aprenderán algo más pois non se, que non se fale máis, xa me poño en contacto con eles. Vale. Pois eh, moi ben. Dinos algunha cousa, aparte dos proxectos, bueno, fala nos dos concertos que tes previsto que eu vi aí na, na vosa sí. páxina que ten, ten, sí, ten, ten uns cuantos, eh? sí, no, eh, temos unha idea de outono bastante Condensada quero decir, que está xunto bastante, temos bastante, non? Porque digamos que aí lá como é un grupo bastante novo o este verán temos pouquiño.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 e hoxe estuemos en Tordogia a semana que vem, pois pues iso, estamos no CAT eh, en Barcelona, en Madrid na Sala Galileo, e despois xa empezan mais, un poquinho máis lonxe, por exemplo, estamos en Narón, en Ferrol eh, temos un posible bolo, vou dicir aínda que está así no aire pero gostaríamos facelo moito de corazón ten que é difícil por unha razón porque é en Liverpool e ah, claro, co Brexit hai unha serie de complicacións para viaxar agora mesmo a O, un, o Reino Unido que é bastante vamos, que queremos ir eh, eh, vamos a facer todo por ir entón, a finales de mes, o mellor estamos en Liverpool e eh, despois a partir de aí, pois pues, temos eh, León uh -huh. e eh, algúns máis que non se poden dicir porque non están concretados, pero sí, sí, sí, de sí. momento temos eh, unha cidade de autónomo moi, moi interesante e tanto que sí, bueno que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 dos fondos Xacobeo XXI dos fondos culturais que dicou eh, a Consellería de Cultura a, a, a revitalizar, no? A sí. todos os azonas, os, os grupos e, bueno, mesturar tamén a cultura cos cazonas, digamos ese abandono do rural tamén en Galicia está bastante pff, eh, latente, no? Que, sí, está moi latente. Moi gran, grandísimo, entonces hai que re, revitalizarlo, entonces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 Está uh -huh. ben. Pois eh, eso, felicitarte novamente Dese xarche que teñade moitísimos éxitos Xarche diremos que mm, Xarche adiantou armándose Xarche diremos que, que Si sí, que somos talismán Porque cada vez que entrevistamos Algúnas das persoas Que eh, pasan por os nosos estudios O por, por a nosa radio Despois acostuman a ter Algún que outro mm, Pues premio o, o concurso, o sea, de verdad es que no te contamos ninguna mentira. Bueno, pues, eh, encantado, ¿sabes? si hay falta hablar cada 15 días, también hablamos. Y, y, y bueno, si, mientras que sean premios agradables, si hay un premio agradable, no, eh, por favor. Bueno, o casi que falen de vos, ainda que sea mal, pero que falen de vos. Ah, bueno, sí, eso también, qué razón, ainda que falen mal, que falen de vos. No. Sí, hombre, porque lo que no se fala no existe. Sí, É verdad, verdad. Razón, Xa, agradecemos xe moitísimo eh, Os minutos que nos dedicaches eh, Bueno, non te incomodamos máis De verdade ah, no. que, que para nos é un placer E unha honra eh, Bueno, intentaremos eh, Se non a chegarnos aí Porque coincida o mellor co, co, con o noso programa Pois alguén dos que nos escoita Seguro que chegará aí para aplaudirvos E eh, vos o mellor Vale, eh, pois, mira, gracias a, a vos e aos radio ouvintes Que están aí escoitando detrás E desejamos tamén moitos anos e moitos éxitos o programa Mira, eu teño ido varias veces a ver a varios artistas galegos sí. E a, deixaba a Xulio solo aquí E eu iba a me ver aos artistas <risas> Pobrinho <risas> <risas> Bueno, bueno y... <risas> Ele quedaba ben pero, <risas> pero disfrutamos todo Pero eh? disfrutábamos E eh, xa te digo Eu pensaba que digo va ah, Vai haber unha dulcia, máis ou menos Unha dúcia todos. Logo non había local para meter tanta gente. Todos los todos los galegos que se achecan precisamente a otravicionarios sí. siempre teñen muy buen éxito e sempre moi veñen moi son muy bien recibidos. Sí, sei, non sei no que eu se estuve ahí con, con un grupo anterior que chamaba Radio Cos e tratar ah, muy, ah, claro, muy claro. Vuelven con tanto asala como público en, en Barcelona, muy participativo ya, galegos, también. Los galegos, sí, los galegos que, que van a vernos, ¿no? Sí, sí. sí. Eso es, bueno, moi participativos eh, tamén, si si. Aíse, un amor profundo pola pola as cousas que se fan, no? A nosa cultura, loxico, a nosa Claro. E e e para, para os, os, os grupos que vamos de aquí, as persoas que vamos daqui aquí a, a, a, a os lugares onde hai unha comunidade galega no interior, é un é un orgullo e unha responsabilidade tamén para nós. Claro, verdade. Bueno, é sí. por iso, por iso nos gabamos de xente como a vos. Bueno. <risas> Eso. Moitas grazas, Cham, outra vez, novamente, eh, seguiremos en contacto, como xa temos o teu contacto, vale. pois pues, no, en algún momento volveremos a incomodarte para que nos fales deses exitazos que se segue estendo. 24 horas, eh? Chamado eh? esto disponible 24. <risas> bueno, non te queremos incomodar, máis. moitas graciñas, eh? Gracias a vos. Un abrazo moi Te eh, con esa peza que nos dixeche, a, a Xitana. Vale. Aí vai. xa mala de arrincar xa os primeiro xa son moi malos de olvidar xa la la la xa la la la la la la Coidadinho trata la cucoidadinho non lle rompa lo mantil que o temo y lavadinho ai la la la Eres una cinturita que anoche te la medí por la de tinta a vuelta la la la la la la la la la la la la A que las que andan no baile que más poder a coller una leva y unha rosa y otra leva un carabel Ay la la la Ay la la la Ay la la la la la la Ay la la la la la la Ay la la la la la la Ay la la la la la la Ai la la la la, la, la, la. a cantar, ayúdame o que quiere, ayúdame a cantar, sendo un buen roque ser, sendo un buen roque ser, ai la la la la, la, la. Bailadora que bonita é Buxando voltas na puntadope Na puntadope Na puntadope Esa bailadora que bonita é 104.6 Et faema Sintonizas Radio Curnaia Te gusta este programa?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 Bye bye. A la, a la, a la vora vía, un pasito para adelante como la María. Esperando o teu tren ya ja mi fluiría. Es tan fácil tirar-me la mala vida. Es máis fácil tirar-me la mala vida. Es máis fácil tirar-me la mala vida. Es máis fácil tirar-me la mala vida. Un pasito para adelante como la María. Ei, puxar! Ei, ei, una montada. I say, you say na, na I say hi, you say bye-bye, I say hey, tell me hey. what you want. money, money, money, money, money, money, money. Xoxo se canta quen se perde, xoxo se perde quen se extraña, xoxo se canta quen se perde, xoxo se perde quen se extraña, canto seu corpo no bosque entre homens que se aman, ai la la la la la la la la, ai la la la la la la la la,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 O que non teño, perdo a noite en a Cando aquí que non peño perdo a noite en a compaña De Outros corpos que el show lamentando a súa falta Ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Se canta quien se pierde, se pierde quien se extraña. So se canta quien se pierde, se pierde quien se extraña. Cuerpo, no vos, te... mm, bueno, ya tenemos casi casi a Piques de presentar a segunda hora a siguiente co, mm, convidada. Sí. Bueno, convidada no correspondiente, ya no so correspondiente, ya que... tal y nos ancares. Vamos a la. Vamos a ver qué nos cuenta Irene de esos ancares porque tú bien no verán perdo un poquito en verdad. Vale moi boas tardes, Fernanda eh, boas tardes, sí, ben vida, moitas gracias por, por seguir contando contigo na, na, a túa colaboración e a tua participación para non ser de moita estima Bueno, y yo tamén alegro-me de que siga descontando conmigo Oye, que está de xano Como andáis por aí? Está de xano estudio, non? Si, sí, xa nos permiten estar aquí co, Como a mascarilla, con debidas eh, oh, Medidas, máis ou menos Pero pero, pero si, sí, xa, xa podemos estar Permiten nos beber de vez en cuando algo d'auga Si sí. E, e uh -huh. podes, nos, podes, nos podes comprobar E compartir conosco nosco pues, que, que estamos aí no Facebook Porque nos emiten directamente por Facebook En directo ah. a, Ainda que... que...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 Mira, pois estaba eh, O pasado de eh, Hai 15 días celebrouse en Fonsagrada, en Fonsagrada Unha ruta que lle chamamos Ruta dos Lobos de BTT, sí. Que levaba era a sétima edición Elevaba dúase, o sea Claro, o se estivo suspendida Por dúas veces, porque non eran Están focado ano, me parece A ver si por fin puidose celebrarse Con relativa normalidade Nos, no Endugo, pois que temos a marcha De San Roilán sí. por, Non nunha facemos era teria que ser sido, bueno, o fin de semana pasado. Por segundo ano consecutivo non organizamos, pero sí que xa nos juntamos todos os do club a comer o pulpo e andar en bicicleta, o sea que que había moito tempo, pois, pues, peso desde o inicio do Covid que non nos juntábamos todos. E, e bueno, por aquí xa estamos eh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 Pero bueno, daquela maneira porque é o que se digo nos a nivel de, de andar en bicicleta e todo isto que se fi, o que se cuido facer con moitas medidas con moito bueno, como moitas precaucións con y entonces agora parece que vai mira evávos eh, contar pois pues, precisamente hoxe mm. empezou o campeonato de, do mundo de rais de aventura Que de orientación, sabedes, mm. estas carreiras de orientación que facíamos aquí, que fixemos en Bezarrea. Si, sí, si, sí, que la... ademais sí. eh, grandes, partic... moitos participantes, eh, claro que si sí, sí, sí, sí. bueno, pois pues ahora está tendo lugar o campeonato do mundo aquí en Galicia saliu Oxe de Monforte eh, pois pues van a ir polas las catro provincias, por la... no, por tres provincias, eh, Ourense Lugo e A Coruña empezou Oxe Monforte, son sete días completos de, de carreira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 Estaba un pouco malo, así con nubes baixas e eh, chovendo, non? Uh -huh. Pois hoxe salían de Monforte e eh, teñen 120 kilómetros a pé polo Courel hacia Ourense. non? Uh -huh. Uh -huh. Despois 80 en bici, logo 90 en kayak Carai. Logo 200 e todo estamos falando de monte, eh, nada de Ole. urbano Todo xe van hacia o Courel que, bueno, pobres, teñen que subir ali o pía páxaro e co día que está oh, sí. a ver como xes vai Está <ríe> <ríe> pouco nublado, non? sí, está nublado, todo non é bastante bon tempo, pero hoxe está, o sea dos ancares, ahora que estou aquí na casa, non os veixo é uh -huh. decir, para que cando non os veixo, é porque as nubes están baixas, veixo sí. San Ramán de Cervantes e un pouquinho más pero sí. xa que son os picos dos ancares, pois pues están sí. no medio dunha nube, o sea que o caureiro estará igual e sí, <risas> sí, sí. bueno, pois pues eso que, olle decirvos eso, que si alguén se anima a seguir este campeonato que en Galicia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 Ah, claro, si é tanta aparición claro. tamén, lóxicamente, é eh, importante, sí, sí, sí Muy ben, muy ben Se duermes non chegas E mira, pois pues claro. tanto deixando o deporte Decirvos pues, que é xo que se está recuperando pues, eh, a normalidade en todo, non? É que para o próximo fin de semana eh, Vance a celebrar en na vía de Suarna xornadas de arqueología que, <risa> Ah, sí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 entón vese por exemplo que é estas jornadas de arqueoloxía que van facer en a Vía de Suarna o, que é o, o programa que eu estaba revisando non? Uh -huh. e van falar pois, falará Xavier Moure a cargo do coletivo Patrimonio Bancares van dedicar os castil, castelos medievais da comarca uh -huh. este ano pois, as jornadas son sobre eso Vai falar Pejerto Saavedra sobre a casa de Altavira, uh -huh. que non sei se Armando coñece ou non sei sí. moi ben. Si, sí, si. Sí. Eh, entón, bueno. Despois vai falar Toño Núñez sí. sobre o castelo de Navia de Suarna tamén. Tamén, si. Sí. Uh -huh. Despois hai unha comida e o que é máis importante, para mim pareceme non, a forma de, de logo a tarde, que, que van a facer unha unha saída para visitar todos o que son um, a nábia medieval, non? un um, catro e media, pois, pues, despós de comer, salen a visitar o castelo e outros Ajá. lugares de, da pobra, pois, pues, para ver eso. E despós, eh, pola tarde, van rematar cunha, cunha obra de teatro, Ajá. que Ajá. Se, se chama Conxalla, Conxallas e Arrachar. <risas> moi ben, moi ben. Que bueno, que, que empezou outra vez... Eh... Pois o que é a Eso, actividade cultural tamén Si sí. E bueno eh, Vos comentaba, eu de, decías de Xavier Moure Si, ¿no? sí. si sí, que... sí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 logo toparon, excavaron restos de edificación y cerámica romana tamén entre pontes de Gatín y Achá uh -huh. bueno, poderíamos estar aquí falando que queiramos ¿no? das cousas que buscan e que atopan pues, uh -huh. saben buscar e como despós pues, as catalogan e como as, as comunican ¿no? si sí. como as comunican o raro, o raro, o raro antes non presentaron a nadie en Becerreá un libro este ano o Colectivo Patrimonio Ilancares con uh -huh. aquí Xavier Moure, Pilar Carpente e José Ángel Fernández de Valdería que é un vecino de aquí da Vila pois pues presentaron un libro que se titula Pedras con Lenda uh -huh. e recollen aquí o que son as penas que as foron preguntando e recopilando non vos sei quantas son eh? por centos, non parece que falaban de máis de quinientas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 pero está tapado e ese castro enriba do castro pois hai labranza e claro non queren os que leva eso os dodos dálles igual porque xa non viven ali pero que leva a labranza non queren falar deles porque dize eh, despois ven e desfain nos todos onde metemos las vacas se li collen catro vacas okay claro, tamén é lógico sí, que, que é lóxico pero, pero en fin, o redor do Castro ten ele unha mansión sí. é que isto estaba moi impresionante o montón de restos sí. históricos que había non porque eu cando fixemos o da calzada romana e cinda Unos arqueólogos que viñeron nos anos 1920 mm. e precisamente buscaban o resto do paso que foron uh -huh. os que descubriron a Pontes de Gatín. Sí. Eh, uh -huh. e, e decían, escavaron un pouco e, e dice, pero non podemos escavar máis porque aquí está todo cultivado, no ano 1920. Claro. Teu antes cubrir.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 Ajá. e resulta que esa inscripción de Pontes de Gatín claro, se miras a pedra a simple vista non se ve nada sí, pero, sí, una, sí. Na, pero ten aí, ca, ca técnica esta enseñanxe, e ten unha inscripción do século XVIII que é al protector de los caminos del reino de Galicia non uh, uh, uh. e que supón que é Carlos III en, uh -huh. un homenaxe. pero debaixo desa de inscripción do século XVIII ca técnica esta colectivo patrimonio de Ancares descubriu tamén que hai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 Sí, bueno, e iban sí, sí. es que a disfrutar precisamente non só que dan a coñecer toda to, toda a historia da propia da zona e eh, todo eso, e ao mesmo tempo ис investigación que sirve para poñer en valor moitas das cousas que se descubren, non? Si, sí, e enseña a a porque ao final, pues, o tema da historia arqueolóxica é unha cousa que podes pensar que non lle interesa, xante, pero logo eles saben unálo y sí. a sete disfruta sabe estas cousas do, do, do seu pasado. Non? Porque, sí. O que son as presentacións dos, dos libros que presentaron de Sre sí. Navia e Cervantes estturon e Po encheron gusto solo por didiciños que que que teñen interese. Non? Claro de, sí, ter, sí. Pues, a, a pena dos mouros, a pena callada, pena Parela, a pena, sí, sí, sí. Amarela, a pena bueno, furada. Sí, a pena sí. do gato, a pena de... O bueno, eh, eh, libro está muy bien Eu teño, como fón a líder, unha xemplar. Sí. E, e, bueno, é unha pasada. Está mirar en alguna vez alguna cousa curiosa por ahí para volar a vola contar. <risas> pues, <risas> porque a mín falábame tamén que tengo un libro, un tal Manolo, que de Villa Quinte, que estuvo, bueno está acabalo entrevista en Trevilla Quintes Barcelona porque el eh, co, eh, perte, a Casa Galega do Hospitalet, toco tambor e eh, pouco máis. E entón pois, se íome se libre digo, se queres saber algo que tes lle preguntar a Xabier Moure. Si sí, no saben todo, aparte que se si non saben, van preguntar, van buscar. <risa> bueno. Eh, non se quedan. Non. <risa> Incluso fan outra cousa que falando con Xabier fixome moita gracia, que tamén descatalogan sí. falsos al so o fan son castros. Sabes? Saber pan eso. Sí, sí. dice, "No, es que si aquello y ali non é tal, no". Entonces eles van, demostran <ríe> que estaban a patrimonio que gallega, é, é que digan, "No, ya temos bastante coquetemos temos. Temos moito co non faz falta intentar", no? O claro. cala vez que eh, Pues, falsos restos catalogados, pois pues, tamén os descatalogados. Sí, señor. Moi ben. Bueno, eh, aparte de, de eso, de que estás nos dicindo que estás de eh, bastante, eh, no sé, casi casi con normalidade, que xa pas, mm, rutas coa bicicleta, que máis cousas nos podes eh, contar? Eh, pois pues, hm mm, pues, non, si, sí, teño aquí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 O sea, aquí, por exemplo, a nosa patronal que temos de merendas, o santo, pois pues, xa o segundo ano que non vao en setembro, non se fixo. O San Froilán, eh, o que son as barracas, pois, estuveron no alambre hasta ahora. Eh, sí, sí. Estuveron a punto de non, de non poñelas, pero a xente, pois, eh, reclamou e tal, e eh, vanse se poñer. Ademais, parece que non les van cobrar nada, uh -huh. con cal, parte que as atracios este ano son eh, máis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 Eh? que rematou a casa de, a casa Quintós sí. eh, que a ten ali como, bueno tamén están programando actividades nos colexos xa para, para o mes de Xaneiro xa van a empezar a xa facer cousiñas, cous rapaces, non? Sí, menudo, bueno, menudo balcón ten a súa casiña eh? Vouche decir que, non, que me, me dixome que fora cabixe e digo, bueno Teño que ir, non, pero... Xa pasé por un cinto ou tres veces e non me atrevo moito a baixar, porque digo, igual despós non subo. <ríe> <ríe> entón, ti sí que sabes, miñor, donde está mi hai que baixar moito. Non, non hai que baixar moito, pero, fuen, eh, eu hai moitos sitios que a veces teixo coche para que e baixo andando, porque digo, ese non podo volver... <ríe> Digo, como vou de de reais, por digo, xá me chega chegar ali arriba quitous o porto aquilo. Ui. ui, igual me meto pa ali para baixo e digo, igual despois e eh, mm. digo, teño que esperar tamén eh, a ver se si un día o preparo ben e nacer co a ver a ver a, sí, a sí, casa sí. porque se si digo, verdá Pois pues Pero... é fermosa. además só librela, así que bueno, é unha pasada porque estamos mirando que de xogar o baloncesto de reais, então ah. mirando aquí o club para organizar unhas pachangas así sí, sí, como o sí. Berlaxe, non sabes? A ver se si, xa que está ela aí, está motivado, pois pues a ver se... Si, porque hai equipo, non sabes? Pero máis que compiten e son... Pero un pouco unha cousa máis recreativa, máis aberta a xente que non, que non entrena. Sí, sí. E entón, pois pues, sí que, que estamos mirando a ver tamén si se se pon aquí en funcionamento... O, da, o dos eh, pachancas de Barón Pesto con Oliver Lach. a ver, a ver, a ver porque o bueno. que o fundo non o ver non estaba, estaba non por París ou non sei onde para... non, pero debe de estar esta, esta temporada eh, si, sí, porque... bueno, esta temporada se ve que estou por aí, pero se día ves, non sei onde estaba, ou por la Coruña ou algo así. estaba en algún evento sí. mm. oi, pues... mira eh, Fernanda, hai un señor que se chama Carlos Áres Que pregunta que se esa cova dos Mouros ten, ten algunha algunha lenda asociada? A pena dos Mouros, pena, pena dos Mouros. Teño que, mira, aquí lle chaman dos Mouros aquí, Pena Tallada, o Castro de Pena Tallada, que non se moi ben cal, a cal se re, eh, refire, pero relacionada cos Mouros, chamámolle aquí encima do Fabal Pena Tallada. Si. Sí. Que que sí, que din que era un un, un campamento mouro. Aha. Uh -huh.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 Mira, pena dos mouros, claro, e que hai vari Mira, hai muitas, teño aquí, mira. Hai penas dos mouros, una, dos, tres, 4, cinco Sete penas dos mouros Jolín Por exemplo, en Riamonte, en Vilarello sí. Hai unha pequena cova onde vivían os mouros que guardaban xoias de ouro e prata Na uh -huh. emediacións hai un castro Por exemplo, en Robledo de Son, en Navia sí. de Suarna sí. Os mouros agocharon un tesouro debaixo da pena Mira, en todos hai tesouros sí, en, sí. No monte Balongo, en Moya e Rao sí. Unha medorra do período neolítico En febreiro de 2020 Toparon Dice, tamén hai unha alusión a ese ser fantástico A cova dos Mouros Oli. Preto da estrada que vai cara vilar do sonbecerrea Mira, isto nunca o escuiten Eu sí hai xica e covas, pero sí. Dice que durante a Guerra de Independencia Foi utilizada por os guerrilleiros Pois, eh, bueno Cova dos Mouros en Mosteiro na Via de Xuarna. Si, sí, en Mosteiro si sí, tamén hai unha así que precisamente unha é unha parroquia pois lindando á parroquia de onde eu son. E despois na aldea do Lago, en Deferreá, sí, bueno, de Cerrea. bueno, que tais preto a vos? Sí, mira, esta dice un, no, un mozo e a súa noiva regresaban á aldea despois de pasar o día na feira de Betcerrea. Sí. Era tardiña, a fatía frío, iban collidos en da man.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 pero non chegou a alcanzálo, xa que unha bala acabou coa súa vida, mira. Vai, hombre. Sempre así... Sí, bueno, oh. pois pues, sí, ese é o pobo, vamos, é un pobo grande, pero tú cando vas por a estrada non te fixas, no pobo, tens que parar, como parei en eu, digo, este pobo algo máis grande que esto que se ve aquí. Pois pues, sí, e hai unha coba, sí, eu vim esa coba. Pois é, espero que estou mirando é que aquí é, é, falas de moros,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 Pero parece que pena dos muros significa pedra. Pois pues mira, bueno, pues, eso, eso que eu que se é es que por aí moitas moitas covas, eh, hai moito eu teña a veces cando vas, eh, o mesmo pasa por a zona da Ons Sagrada, sobre todo que é entre Asturias e Galicia moitas covas hai. hai claro. moitas, aquí hai moitas e eu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 foi a única vez bueno, tampouco non nos queda aquí pero que precisamente por Mondoñedo é onde que pasa a franja esa que xa chaman caliza de vegadeo si sí. e, e bueno, xa son moi recomendables para ir velas eh? sí, pero xa sí. hai que ter cuidado que <risas> hai que estar ágil, eh? hombre non parece parece de broma pero si, sí, si, sí, si, sí. non hai que estar áxel porque aparte que hai meta dentro moita eh, eh, eh, oscuridade Lógico Eso creo que no Yo ¿eh? eso sí que ya no me tengo tan, tan claro Oye, pero Moures Yo soy Colectivo Patrimonio Dancares Allí donde van, que escuitan algo de tesouro, o sea, tal, ellos estaban, ahí siempre topan algo, porque yo alucinei, cuando empezaron allí a sacar cosas, monedas, uh -huh. esto, un hacha de no sé en dónde, sí. digo, pero, pero ¿y, y dónde viste? Dice, no, digo, pues si por allí paso, eu, bueno, anda, que teño ido por ahí, yo nunca nada, nada, bien, ¿no? Sí. Y, y, y bueno, verdad que sí, que tengo una habilidad... Eh, sí, sí, con sí. Lo con... que pasa es que esta gente pues está acostumbrada Es que les gusta y ellos miran. Ven una pedra pequeña y ya están mirando. Pues esto es de tal sitio, esto es de cual. Sí. sí, sí. Bueno, ver porque a veces estamos todos mirando, ¿no ves? Eh, eh esas cousas de diante. Sí, sí. Eu, outro día fueron a enseñar ali un resto de, de calzada romana e dices, "Pero e, tú como diches isto?" <risos> no, eu digo, "É un paso e deixo, pero tamén paso eu, anda que non paso por aquí." <risos> Dixo como se fijan no, no pois pues é iso, no no que a disposición de Sí, sí. sí. Bueno, pois pues, pois pues este Carlos Arias, eh Arias. Fernanda, Arias. dache moitas grazas pola explicación. Es que no sé si yo se que quería saber, pero en no el libro porque hay 500 en no el libro, ¿eh? No, no, pero es muy él eh, por que ¿Oye? di eh, muy interesante. ¿Tambos? ¿Tambos? ¿Tambos? ¿Tambos? ¿Tambos? ¿Tambos? ¿Tambos? <risa> muy bien. <risa> Oye, pues, pues eso. <risa> Agradecida también. <risa> Bueno, Fernanda Incomodamos-te porque sabemos Que ti tam, tamén tes outras ocupacións Pero agradecemos-te moitísimo A tua grande colaboración E participación no noso programa Cada semana volveremos A incomodarte Máis ou menos esta hora ou un poquinho máis tarde O que pasa que, bueno, pois eh, Agradecer-te, exactamente Vale, pois pues, veño, xa nos vemos a, a semana final De acordo, Fernanda Oye, eh, Fernanda Que todo vaya ben Vale, Fernanda. Sí, diga. <risas> Gracias por lo que diga. Sí. Sí. Pero Tal estás facen... no, no, haciendo no, mayor, ¿ves? ¿no no es sí. si que vi eh eso. Diga, sí, ¿no? <risas> no, que que noche pedir perdón, pues por no haberte nomeado nesa entrevista que me fixeron na eh da Bodega de Galicia. Ahí te teño que verla Porque porque estaba fora Pues si te mandaré eu, e te por WhatsApp. Ye teño a voz na casa, pero pero miña nai pasouse porque la miña nai mirou os crucigramas. Sí. E se entreten con él e xa non sae de aí. Bueno, pero pero eu mando xa. Vale, pues si, si, mándamela Bueno, pero por eso che pido perdón que non te non a ti como correspondente nosa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 Os Muy bendito tra... a todos. Pues eso, despedimos usted como siempre con música. Vale, venía. Hasta la va, <risas> que había tanta alegría nas vaguas nin neve nas vidueiras tanta alegría nas vaguas nin neve nas vidueiras nin esperanza nas magua nos tempo de sí, de comunicarlle un pouquiño de aos nosos ointes seguidores unha celebración que se está a facer precisamente no barrio de Nou Barris en Barcelona. Sí. Comezou onte, o día 29, e continúa hoxe sábado 30 e mañá domingo Eh, Domingo das Mozas tamén, sí, non? Si, que é o Domingo das Mozas Lóxicamente estamos falando da festa de San Froilán Si sí. eh, En Lou bar, Barris, na Praça que Mayor precisamente en Sa, eh, Como nos acaba de comunicar Fernanda El líder de BCRA Pois en Lugo non haberá casetas Porque os querían puñer unhas cuantas Pero dixeron os todos Que os supuñan todos ou non supuñan ninguna Claro E Antón pois No, bueno, non habrá caseta Pero aquí en Nou Barres Temos que informar precisamente De que, bueno, pois eh, Ali poden achegarse Porque, por exemplo Onten fixose o perregón E mm -hmm. a izada de bandeira Xunto que un de verbena Cunha cun orquesta, orquesta tango Sí eh? Hasta unha e media da maña Da maña, eh? non estuvo mal Despois, hoxe, a mañán, e houve, pois, eso, no, cousas importantes, as actuacións de, de varios de, de danzas orientais, flamenco, fusión, eh, sí. etc., e o grupo de acordeons galegas. Sí. E xunto con eso a misa, lóxicamente, sí. que, que se fará mañán domingo. Eh, que a misa honrada a San Foleano. Hoxe sí. a tarde, teñen a banda sinfónica tuveron a banda sinfónica de, de Roquetas que donou Barris lógicamente ás cinco ás cinco e pico da tarde sí. e pola e, e, pola cando empezamos o programa si sí. foi a nosa asociación Rosalía de Castro o, sí. o, o, o grupo de baile xuntanza por así decirlo exactamente e a casa galega do hospitalet e os, e os de de Badalona despois no, no, es... mañá Non, non, oxe, oxe Os carismos la... de Bartadona Repite mañan, entón Eso sí, volverán a repetir os tres Sí uh, Rosario de Castro, Pitareta de Badrón Son sí. tanza Sí, sí, esa, exactamente sí. Despois terán Pois pues, na, na Despois desta actuación A orquesta me parece, que, me parece que estamos diciendo mal A orquesta tango eh, eh, Foi o ano pasado ¿Verdad? Sí, uh, sí me parece que sí que fue el año pasado, no en este año. Uh, ¿Estamos mirando o, o cartel del ano pasado? Uh, de huevo, uh, no sé. Sí. A, a ver. Sí, sí, no, esto no es precisamente el a a de este ano No. Sé que participan... A nos estamos, eh, estamos, de acordo, estamos informando ben, participan no, no San Froilán deste de, de ano 2021, oh, pois as nosas entidades. Pero o que pasa é que, bueno, pois non, non, non me sale precisamente a, a, a imaxen como é debido. Non, non. non sei porqué. Bueno, non... o domingo eh, o domingo 3, eh, as 10 e media, pois, jornadas empresariales que serán pers, eh, personaxes de Lugo personaxes de Barcelona que van a falar de, eh, de, de esto de empresas van a falar de empresas sí. as doce, Misa en honor a San Froilán que ocurra ben do barrio da Milagrosa en Lugo, en Lugo exactamente e eh, despois haberá tamén como ¿no? pois pues, un homenaxe ao San eh, San Patro de, de, en homenaxe del San Froilán, o patrón de Lugo, que tamén é patrón de León, polo visto. Non é solamente de Lugo, se ve que tamén en León, pois la calaron como isto. E despois, a verba sesión vermut e todo isto que ven ao ar, da sesión Bermuda, a baile, a charanga, un pouco de música, e, mentes tanto, pois a comer un pouquinho de, de pulpo. Ah, claro, que porque precisamente a Casa Díaz está sí. servindo allí todos os produtos galegos. Eh, eh, como non, un deles, o, casi o rei, por así decirlo, é eh, o, eh, o polvo. É eh, o polvo, pulpo, sí, pulpo. o polvo, sí, señor. E, entonces, despois, ás cinco e media, concerto coa... A ver, concerto la banda la orquesta, sinfónica de repetas. la oca eso que, es que era que falaba no amigo Tepo eh Pepo suegos, suegos. Sí, pues, que sí. tenía que estar ahí pero por, por culpa do Covid no pudirse no sí, tenía mulo sí. ahí la orquesta la, la oca band y lume Eso da O Cabán Illume. hoxe precisamente ás 9 da noite comezarán o seu a súa actuación, a súa actuación, o, o seu concerto. E mañán volverán a repetir, tanto en sesión vermut como pola sí. noite tamén, non? sí, Si, sí, si, sí, sí, sí. noite a, a, a partir das das, das sete e media da tarde, me parece. Si, sí, si. Sí. E despois calado pola tarde, pois pues, claro, banda e eh, tipo, xuntantos de Cataluña, casas regionales, en fin. Sí, sí. Que non deixen de, de asistir ali e eh, pedir algún produto galego que a casa Díaz ali ten... Ten de todo para vender, eh? Exactamente, para Tende vender. Todo. E se hai algún pan de centeo, colle o, eh? Que, que despois direi, onde vou colle o pan de centeo? Despois se eu sei que hai algún que me chama e me pregunta, mando tú que conoces moito? Digo, eu non conozco nada, pero podo te informar. <risa> <risa> Moi ben. De verdade, queridos ointes, podedes achegarvos a, a, a precisamente a zoa, ao barrio de Novo Barres. Novo Barres elí, precisamente na praza, que sí. que hai unha unha praciña un, un... Seguro que achegándose a Novo Barres, el... que lle chaman a Praza Maior de Novo Barres. Exactamente. Alí tenes lado da Plaça Juís Maior eh, e e Paseo Baldaura. Exactamente. Bueno, Eh, vamos a continuar escoitando un pouco o diño de música e despois intentaremos... No, por certo, se si, si algún quere ir no metro á linea 4 ou á linea 5 eh, a baixa, baixa en Lluc maior ou en Virrey Amat eh, sí. eh, Despois hai autobuses de todo tipo 46, eh, perfecto, 47, sí. 76, 82, 122 Ronda de Edal... Si, bueno, si... Sí, sí. eh, Por perdón de guinogueta así, sí, todo exactamente Comunicación extraordinaria para llegar ahí Sí, no, el autobús y el metro, pues sí Aunque tienes que hacer trasbordo Los que vayan al hospital y hacen transbordo en Sanz Sí Que a un menos túnel que menos me gusta Porque cuyo jubilación dentro <risa> Pero bueno, pero hay que facelo A línea 5, Virre y a línea 4, Lug Mayor Exacto O sea, sé que pueden Tal que era de las Desfrazarse fácilmente Te dejo bien preto Veña, Vamos a continuar con un bocadillo de música. Sí, vamos a ver, que Kiko ya no está por ahí preparado algo de música. Seguimos aquí no 104.6 da FM aquí en, sempre en Galicia para todos vosotros. Xa estamos casi rematando o programa e, como sempre, o que faremos é intentar comunicarnos coa baixa... No coa Mariña Luguesa es... que a un grande colaborador de sempre que me parece que foi o primeiro que comezou sí. a conexión con, con, con, con nos, sempre con, en Galicia, en Galicia. Sí. Paco Rivas é eh, un grande poeta, un grande escritor unha persoa moi admirada por todos nós e ademais moi querida sí, sí. o que temos que ter en conta é que mm, bueno, pois pues, ele dedica un espazo moi breve pero moi cheo de intensidade e eh, que nos agradecemos moito este año no he podido yo no pude llegarme Liberty pude eches hablar con él Además, disfrutar con además disfrutar con él como disfrutamos de du, un santarco sí, okay. sí, señor, como muy como dous, como dous señores. Maga non poder achegarse por culpa sí. de primeiro desta, de, desta pandemia que nos que nos Segundo porque o tempo eu, por exemplo, o tempo que que puiden disfrutar de Galicia foi cativo, non puiden sí. facer máis que bueno, pois unhas unhas oreña, por así dicir, unha, unha semaniña cruciña para poder asistir ali a varios eventos. Pero coiro que... non tubeches ti Pero noutro no coincidimos os dous. Exactamente. Bueno, pois pues, o case que, bueno, pois pues, o que queremos é que pois pues, dar coñecemento de moitas actuacións e moitos eventos que se van están facendo precisamente en Galicia e algún del algún deles pois pues, moi relacionado precisamente co noso colaborador eh, sí. correspondente na baixa línea, José La Mela, non? Sí. Un deles foi que mm, a título póstumo sí mm, mm, nomearon a Rayano Maior. Sí, e eu estive en aquel momento pues, xunto con Mercedes Vázquez sí. eh, Saavedra que é unha preciosidade persoa sí, Temos que falar un día con ela Si, sí, volvemos a falar, seguro que o faremos en outro momento sí. E eh, bueno, pois pues, eh, estamos pendentes de facer unha, un acto importante e unha solicitude precisamente o Concello, uh -huh. Concello de lobios para ver si se si nos fan caso na solicitude que lle faremos uh -huh. porque é importante que, que se Hombre. teña en conta o valor de, de o esa valor e gran... traballo que teixo. de esa grande persoa que, que, que nos ajudou a, a facer máis visible precisamente eh, eh, a nosa Galicia e, e, e a, a sua lobios. comarca a comarca a Rayana, como dixeramos que nos hizo Ox. entender moitas das cousas, o eu cada vez a entendo máis, e entender ese, ese xurés o ente, como, con, falando con Fernanda é eh, quando le escuto falar entendendo o xurés entendemos os nosos ancares tamén, tamén, tamén, tamén, tamén. Sí. bueno, pois queridos agentes, vamos a ponerle outro bocadinho <susurra> máis de música e de seguida Pues intenta... a falar intentaremos hablar con la Mariña luguesa. Sí, sí, sí, sí. Vale. Baixamos a música para poder recibir ao noso grande colaborador e correspondente ali, na Mariña Luguesa. Luguesa Mois boas tardes, Paco. Mois boas tardes. Boa, Boa tarde, Paco. Bueno, que tal? Hombre, como estamos? Ben, ben, Este home... Recuperado, <risa> <risa> recuperado do xantar. Recuperado, sí, señor. Salle de hecho o recado, non? Bueno, tienes que ayudar a dar yo a ti. Ay, que, te, que hay que pasar por aquí tres tres o cuatro veces no un año. O gallea que me dé tiempo, o gallea que, que, que podamos hacerlo, porque esta podre mía no me dejó salir. Eh, eh, tuve que volver, fue fu un paralado, un paralado. Estuve una semaninha solo, después de la semana tuve que volver, ro, obrigado, la verdad de que, bueno, quedó un mes... No, con que veña él, vale, mala cuerpo <risa> que de un mal cuerpo no poder a llegarme con que vea el vale, que dosis, él ya sabe tú no, ay tú también sabes, tú sí, sabes. Sí, eu bueno, él también sabe sí, tú claro. también sabes pero bueno, yo sí, conllezco sí. quizás un poco más sí, conllezco un poco más porque recuncas que es sí. lo que hay que hacer con el cebo hay que recuncar es eh, eh, lógico, es eh, lógico, lógico bueno, tí, claro. con, bueno, con este, esta poder mía, bala la resistiendo eu non notei nada diferente alegro-me pois ah, de momento, vale, un nome sí. é diferente sí, o comportamento é diferente sí. tanto o meu como dos demais no? Sí. No, hai que moverse de outras maneiras eh, e impide che facer cousas que che gostaria de fazer pero bueno sí. eh, no de momento non nada extraordinario sigo facendo unha vida máis ou menos igual vivindo sí, aquí sí, sí, sí, sí. no pico do meu monte eh, hombre Eh, saindo o menos posible pero iso xa facía antes claro, vale, uh -huh. vale va. que direu, que ca... co... dime, cómo... dime como está o canciño? o canciño? Sí. Ah, ven, ven, ven, ven Ya, ya está, está bien, ¿no? Está recuperado, está Muy recuperado Voy cuando salen de entran en de otra Porque <ríe> bueno, <claro>. es terrible <ríe> Claro, porque va tantos bichos además sí. o sea, Si uno tiene un, tiene otro Teño... Ahora este, ya tiene un que le dan ataques epilépticos sí, eh. bueno. Pero bueno, ahora se ayudan cada vez menos A ver si va a aguantar Alegro me muchísimo, Paco Muchas, eh, muchísimas gracias Precisamente por, o, por Por ese libriño que, que estamos sí, sí. disfrutando de él Tanto Armando man, como... Mandeis un libro sí, sí. Además voy, de todo. Pues no, no merecías No lo no, <risas> no pensé muy bien ese día No, ese día No estaba muy bien casi mandé Casi, casi Casi mandé Eh, este último que fizeras... Bueno, pero é que escribín tantos bueno, este ano claro, que non sei sí. cal é o último, porque escribínos da pandemia, escribín eh, o, do, o do mar, escribín... Non sei, non sei cal que mandei, non sei cal... Non, sei cal, non, sei, non te acorde o tipo. Eh, eu sei que ten as tapas eh, un pouco... <risas> <risas> un pouco... Eh, verde e oscuro. Tú como los rapaces, conoces sí, los sí, santos. Sí, sí, eso, con vos menos. Conoces los santos, pero, pero, pero no lo lices. Bueno, di yo rapazo, pero tú y yo, ¿sabes? Que de vez en cada... Pues... o de Auxía. Auxía, Auxía. Eso, Auxía, sí. O de que son poemas todos domates. Sí, eso. Sí. Con, sí. con un vocabulario... Sí, sí. Mariñeiro, mariñeiro, claro, obviamente, non vou escribir co cabulario Uxía, sí. na montaña. Sí. El ida arriba da montaña. Si no, non, non, non, é o mar, máis claro. notase, notase moitísimo oh, amor e Non vamos non imos falar dos fungueiros e dos aldivais. Pero, eh? pero pero ti ti tes un, un cariño especial precisamente polo mar. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí. El... Toda, toda a miña obra O mar está presente sempre Siempre. si fago, si fago ensaio e sobre o mar si publico dicionario tal, É sobre o mar sí, sí. si, Tanto na poesía como na prosa O mar aparece sempre mm. sí. Sí, sí, sí. E a filosofía É exclusivamente do mar sí, sí, sí. Ademais o mar é algo que Tu estás escuitando o mar eh, Estás eh, na cama Escúita o mar e vas quedando, vamos, vas quedando sí, bueno. adormecido daquele xeito... co Ai, a queñe fai ben, ai, a queñe fai mal, ai, a queñe molesta o sí, ruido, sí. e a que a mí non, a mí me arrolame. Eu por, exemplo, eh, eu, por exemplo, fai poucos días, estuve nun fin de semana que é en Tarragona, e concretamente en Cuní, e... Eh, e o mar, estábamos non na primeira fila, pero na segunda fila do resto, pero sentía o mar sentía ese mar manso e quedaba frito no mesmo sofá, xa allí dicía a familia que estaba con ele, dice, eu deixai do dormir porque estou escritando o mar <risa> o bueno. mar ten, ten moitos momentos diferentes ao longo do día Eso é o bonito que ten o mar non é como se miras para un carvalho está sempre igual Eh, sí, Omar, sí. O mar, míralo ahora, míralo, dastavolta, valómina que está diferente, 75. Sí, sí, sí. Eh, a cora. Sí, sí, A forza do vento, móvil, máis ou menos, aí so ou menos, eh, cambiante constantemente, constantemente. Sí, eh? sí, sí, sí Omar, eh, algo... que o mar eu teño un poema onde un poema mía, onde o mar, pois pues, parece que eres el outra cousa que si que, queres digo, bolo, porque eso sei, ¿no? Sí dice, as veces o mar quixera ser sol outras veces lúa nova babiolo nin a lúa nin o sol sí, pican azul a costa si sí, señor, La... sí, señor la Cada unha das túas aportacións e participacións no noso programa sempre é moi ben recibida por, non somente por nós, sino tamén por moitos dos, dos nosos seguidores. A, a verdade que mmm, comunicamos mar usía ese, ese traballo que, que ti bueno... Ese, esas prosas sí, sí, sí, U, sí. Ta, tamén é outra fórmula de traballo tamén. E por certo, o, outra cousa que tamén mmm, vimos é que últimamente o por menos en en, en algunhas ocasións a GHTI a, a, a presentar ese libro eses libros no, nunha exposición en Viveiro, non? Si, sí, en Viveiro, en, en Rivadeo, en Foz, en Coruña. Chamante chaman precisamente para este eso, Este sí. ano andiven moi moi liado porque claro, foi moitos son pois pues, vou co sétimo libro neste ano. Sí, claro, sí, claro. Sí. De, sabes sí, sí. que nos falou precisamente de de, de esa tu pro, prolífica participación Pues Carlos Ares que, que no, Carlos Ros me parece que é do Concello de Carral que ten tamén il coordina un, un premio de poesía ah, en Carral, si sí, sí, sí. Carral, eh, además en Carral teño xente moi a mía. Pois pues eso, nos moi ben de ti e digo que foi precisamente lo que nos convenceu para uh -huh. intentar participar o día 28 de novembro vamos a intentar estar no, no, no culturgal de, de, de Pontevedra para enseñar, bueno para amosar o, o que facemos aquí no premio de poesía Rosalía de Castro de Cornellá Bueno, pois pues pasades por aquí, levades vou con vos <ríe> O gallar que poideramos xa sabes ti que por ganas non é Bueno Bueno, Sa sabes, que saben, está bien, Yo quería te que preguntar, eu queria Paco. Eh, hay alguna, algún, no sé, algún cantante que che preguntara si podía musicar algún dos tus poemas? Sí. Hombre, eu falo nele. gente, que, pero pero vamos a ver, se si eu tiver ademão essa pessoa ou essas pessoas, eu teria feito. Uh -huh. ¿entiendes? Sí, sí. Pero, claro. pero eu sei que hai xente que está intentando pois, musicar moitos dos meus poemas pero, pero parece que non me has moidoado iso eu sí, no, sí, sí, sí, sí. Non, non sei, bueno musiquei todas esas nanas con ese cédulo publicámoslas sí. no noso no, exactamente, nos están programas. publicadas no noso blog ese libro do tracatraco eu sei que agora van agora van facer unha especie de congreso aquí na mariña onde van facer unha bueno, un, mesa redonda sobre a miña obra e eh porque claro, é unha obra xa bastante extensa. Uh -huh. E queren pues, facer así un traballo, uh -huh. un traballo de, de, de investigación sobre uh -huh. a miña obra, porque É, eu teni na ideia. un deles Bernardo Penavade, que Penavade e que ademais que, que, que, que, están, que che fixo paíos prólogos, non? Os prólogos, sí están peñado en que en atopar xente que música, a miña obra, pero eu, claro, eu, eu coñezo músicos por aquí, pero non non sei, non, sí, nin sí, tampouco sí. me parece que eu ande detrás deles. Si, si. Sí, sí. Teñen intereses grandes eles detrás de. Eh... <risas> por eso? claro, que, claro é que no porque Claro, non vou andar eu ofertando algo para que sigan non. Ademais, a obra de Cané, túa? Claro, eu penso que sí, que estas poeminhas de, de, de amor e do mar e tal poden ser musicados doadamente, igual claro. que eu disfixen as partituras a esas nanas que son uh -huh. moi sinxelas, obviamente. Uh -huh. Pois isto tamén se Sei que hai aí un rapaz de, de Foz que... que musicó un par de las porque me pedí una autorización claro. oportuna ahí, claro. que, que sí, que las musicó y que las toca por ahí ¿eh? uh -huh. pero eso sería cuestión de esto para alguien la persona adecuada que hiciera uh -huh. uh -huh. una cosa de enfeita uh -huh. no hubo un, no un, un sí. atrapallado uh -huh. igual que se publicó aquel, aquel disquiños das nanas, pois podes voltar eh, a outro. Si, mm. Pero claro, havería que atopar. Sí, si, pero tú tamén te rodeas de xente que tamén sabe facer música e, e bueno, xa dixemos xa, xa que... Sí, si, pero os que eu coñezo son son os que están xa como a min, un pouco xubilados da música e de todo iso, aquela xente que estaba en Fuxa, Moncho, Tereixa... Si, si, si. bueno, pues, toda esa xente xa de eso, este tema, ¿no sabes? Nos sí, nos preocupa sí, sí. mucho. Preocupa ya esa música, claro, preocupa O que ten preocupación cultural sempre lle preocupa. Mm -hmm. eh, pero non, non xe que meter ahora en rollo de traballo, estas con gente sí, sí, sí. eh, xove que entras, sinceramente, non. A... Hoy, eu vivo aquí na Reiña, no por Por Santiago, ni por Lugo, ni por Coruña, ni por nada. nada. Claro. Si sí, no... tú tes tés... que queira o que queiras saber de min, que veña. Bueno, sigues con esa tema de de, de non tamén non desplazarte demasiado tamén. Non, non, non, non. Eu lonxe da civilización ción es una de mejores. No, eso es muy serio, güey. Sí, sí, sí, yo sé, yo sé. Sabémolo, sabémolo que cada, cada vez es... máis cando teño que ir a Santiago a que... Uño, que teño que Sabémolo e respectámoslo moito porque e... en... empezan e... os semáforos, os coches, non sei que alguén no, no. no, no, no, no, no, me no, cando no. chego aquí e ver os pajariños, o mar, as árvores, as sí. plantiñas. Sabémolo é eh, eh, eh, de feito. Común, de feito ti tamén sabes de da nosa inquedanza que non foi a primeira vez nin a última que que nos quixéramos que, que estuvieras aquí camdanos. pero claro sí. ese desplazamiento tan longo pues también sí no hay que te aburra pero eh, condiciónate también un poco ¿no? nada de, de, depende de, depende si o se chamora o, o la Fonsagrada ah, no, o, o, Armando, o, o, Armando, Armando sí. si depende si Armando venga, pasa por aquí por Navidades y vamos bueno Me volteo por ahí. O mejor después de la primavera voy a volver. María. Ah, pues... Ah, ah, ah. Pues quién sabe. Pero tengo ten que, ten que pasar armando el co contrato para asignarlo aquí por Nadal. Pues, <risa> hombre, claro. Pues una, claro. No nuevo contrato pues eso eso está feito, hombre. La, sí, hombre, sí. Hombre, pues, pues sería venía. sería un logro importantísimo poder conseguir que te vinieras aquí. Sí, hombre, sí. sí, pues, sí. Hombre, igual que estuve en Italia. Sí, hombre. Sí, sí, sí que esteveche, sí, sí. Sí, agora este ano volveron a volveron a poñer volveron a fac facer un outro simpósio, non sei onde, outra vez outra bienal, sí. eh, que non me acordo de onde. Caraí. Eh, eh, xa me meteron sin <risas> sin chamarme nada, xa me meto na miña ah, obra ali proxectaron os meus vídeos e tal. Pois, pues que, que me encantou muitísimo porque a decir que lle gustou, claro. O me aprecian e, a tú o teu traballo e é loxico, é loxico. Si, pa miña obra estas estas alturas xa ten e sí. sí, eu estou moi contento, claro. Sí. Pois pues, e eh, nos alegrámonos muitísimo, non solamente por por por os éxitos, pois pues que aí non aire armando, xa sabes. <risas> vale. <risas> Deixámonos de que quede moi pouquiños segundos para poderde mirar o programa. Pois pues, ah, falaremos moitos máis sábados, Señora. Moitísimas moi moi grazas, Señora, aperta grande para todos. Aperta grande para ti Paco. A seguir cuidándose, veña. Paco. Todavía Igualmente, está, boa tarde. tarde. E con isto despedimos a todos os nosos ointes e seguidores. Esto. O vindeiro sábado estaremos novamente aquí. Eh. Moitísimas grazas que aídos ointes. Ata o vindeiro sábado. Pois que noite noites o vosso descanso Arrua a vosa liberdade E de co sábado creen E mañade E esta noite o San Froilán Nou Barris Corpo non há de faltar E aunque traballe esa noite, Corpo non há de faltar